det är fattigdom, men en stolt fattigdom som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle till det grova men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan Det är en sund och fri barnväxt, som den vilda öttens mellan kan i having Det är frid och trygghet i ett fredligt land där barnen födes fria av fria föräldrar Ett land där också det minsta backstug hos barn